включно з ріднесенькою Сусанночкою. Сказала, що скоро такі комп'ютери будуть у кожного навіть вдома, як годинник чи нотатник. Ада Львівна голова, перед нею тріпочуть усі, включно з Сусанчиним татом. Той завжди цілує її в Маківку, коли вона сидить. І це здається чимось страшенно суроміцьким в очах непосвячених. Сусанна зітхає до дівчат. Ну, мовляв, вони у мене такі. Я вже звикла і ви звикнете. Юлька заздрить, Лара дивується, Ельміра ніяковіє. Сусанчин маленький татко теж займається технологіями. Одне слово цікаво в Сусанки. І Ада Львівна завжди знайде для кожної потрібне слово, аж хочеться поділитися з нею сокровенним. Юльці розповісти про батьків, котрі щовечора з'ясовують стосунки. Ларім про чергового маминого залицяльника, що вкрав вчора десятку, мовляв, сама бачила, а мама не вірить. Ельмірі, про Господи Боже мій пана Аллаха, що, незважаючи на всю свою доброту до всіх, відбирає здоров'я в бабайлара. І що про це думати? Кому молитися? Крім цієї доччиної трійці, Адальвівна нікого додому особливої не впускає всі її бояться. Сусіди кажуть на золоті їдять адже маленький Сусанчин тато завжди тягне повні торби продуктів. І це в той час, коли на полицях магазинів лише слоїки з маринованими кабачками, а за вершковим маслом черги аж на вулицю. Очевидно, що в цілих 90 дев'яності не пахне їм смаженим. А шкода. Сусанна виїжджає назавжди. Так далеко, що важко уявити. За кордон. До Америки. Ця новина вбивча. Приголомшлива. Вірний Атос перетворюється на зрадника. Злочинця. На те, чому не має визначення в очах трьох інших мушкетерів. Повідомляє новину на задньому дворі будинку, зібравши всіх докупи. Ще й цукерки винесла. Нащо нам твої цукерки? Спльовує крізь зуби коричневого шоколадно слину Лара. А що вона може зробити? Намагається захистити Атоса добрий портос. Це ж батьки вирішують. «А ти не можеш залишитися?» – запитує Юлька. «Наприклад, у нас. Або вельмірки. Місця вистачить. Ідея подобається». Вирішують сховати нещасну вельміраної бабці. Та живе в Криму в Бахчисараї. «Далеко. Скільки туди коштує квиток, ніхто не знає. Але всюди суща рішуча Лара вже на другий день сповіщає і ціну, і час відправлення потягу до Сімферополя. Далі на автобусі. Далеко». І моторошно. Сусанна хоч і виглядає на всі п'ятнадцять, але ж іще мала. А раптом садять. Їй теж лячно. Сказати одне, зробити зовсім інше. І чи прийме, Ельчина бабця втікачку, чи не видасть? А я їй нічого не скажу, каже Ельміра. Скажу лише, що ти моя подруга-сирота і приїхала трохи відпочити. Всі схвалюють таке мудре рішення, збирають гроші на квиток, брешуть батькам про чергові шкільні побори. «Ти сідай біля якоїсь доброї тітки і вдавай, що ти при ній», – радить Юлька. «У разі чого удавай глухоніму або несповна розуму». Ну, Юлька – відома актриса, вона може, а Сусанні щось із себе вдавати важко, але вона зголошується, бере у Юльки уроки акторської майстерності. Наступного дня, за чотири години до потягу, вони збираються на подвір'я. Обличчя всіх палають, в очах рішучість. У всіх, крім Сусанни. Адже до від'їзду днів кіт наплакав. Навіть вже вечеряють на валізах і ящиках. Все спаковане, розпродане, зібране в дорогу. Шкода їй матері і тата. Але як покинути рідні провулки, дворики, школу, дівчат? Навіть Ваську-какаську шкода. Адже після того випадку, коли отримав добрячих стусанів, почав несподівано для всіх бігати за нею. Вдає, що терпіти не може, а сам хвостиком ходить зі школи до двору і назад. Вона йому пробачила. В Криму тепло, персики ростуть, виноград. Важливо лише перші дні після від'їзду батьків накритися з головою ковдрою і з тиждень пролежати в якійсь молитві чи в сльозах для самозаспокоєння. А потім вирости і самі вирішити, їхати до них чи ні. Вони це мусять зрозуміти. Не бійся, каже Елька. Лара каже грубіше, не сси. Ми тебе не продамо. Головне, сама не схиб. Сусанна сідає до потяга, мов доросла. Навіть нігті лаком нафарбувала, очі стрілками підвела. Пройшла по вагону спокійно, рукою дівчатам махнула. Скоро повернусь, мовляв, буде в мене порожня хата. Не знала, що ця хата вже два місяці як продана. І заживемо. А в бахчисараї, сповитому пряними та кавовими ароматами, просто під хатою Ельчиною, переляканої до смерті бабусі,